До стрільців К? К? Київські? спробував пояснити Влад. Ні, щось не те, покрутив головою Артем. У зашифрованому посланні сказано, що це ключ, розгубився Влад. Але ключ до чого? Ключ має бути до шифру. «А тут зашифрована записка веде до ключа», – Почехов потилицю Артем. «Усе навпаки». «А може і не навпаки? Може, головний шифр десь чекає на нас?» «Точно!» – очі у влади засяяли. «Тільки б збагнути, що зашифроване. І де саме?» – додав Артем. Треба знову уважно проглянути усі папери бабці Ірени. Так, але невже ми таки знайшли гільзу? Не міг повірити влад. Посмішка диявола. Городецький відчував, що йому варто поговорити про деякі речі, які його хвилювали із фахівцем. Фахівцем іншим, ніж чудовий збирач і хранитель старовини пан Біляшівський. Микола Федотович був цікавою, непересічною людиною і надзвичайно ерудованим істориком, але, як здавалося городецькому, істориком часів, сказати б, літописних. Принемні Біляшівський відав, що діялося на київській землі останні півтори-дві тисячі років. А панові Владиславу потрібен чоловік, котрий би знався на темних віках, які пам'ятали золоту, срібну і залізну добу людства в часах Мітологічних, коли люди, мов звірі, вміли бачити, відчувати дещо приховане від байдужого погляду сучасної цивілізованої людини. Йшлося про те, що залишилося у пам'яті далеких нащадків як легенда, переказ, мало не казка. Потрібен учений, здатний, розповісти, пояснити панові Владиславу, як їхні пращури жили поруч з істотами потайбіччя, як відкрито боролися з потворами, в виснуванні яких нині не вірить більшість людей. У прадавні ж часи, на переконання Городецького, гості з темряви, з того страшного світу, про який казали на Алтаї, просто не криючись з'являлися серед нас, щоб показати свою могутність, повсякчасну присутність, владу та силу. Це тепер вони діють тонко, непомітно, часто опосередковано. Проте й до так само впевнені у владарюванні над світом смертних людей. На думку Городецького, допомогти йому чи принаймні щось пояснити міг чудовий знавець сивої давнини, першовідкривач прадавніх культур Вікентій В'ячеславович Хвойка. Так, саме він, бо хто ж іще? Це пан Хвойка виявив таємничі Поганські капища на Старокиївській горі, невідомі, зниклі цивілізації на Подніпров'ї, старші за Шумер і Єгипет, про чиє існування навіть не здогадувалися до розкопок археолога. Городецький хотів запросити Вікентія В'ячеславовича до себе в гарну каварню, і цукерню «Кафе-палас» на вулиці Лютеранській, 2. Однак археолог запропонував архітекторові зустрітися у своєму музеї старовини